Inna salawatku ma'arudatun aaleyah. Salawat yang kau baca itu akan dibawakan malaikat kepadaku. Lalu sahabat bertanya, Kifas salawatun a'arudatun aaleyika wa qada'arim ta? Bagaimana mungkin salawat kami dibawa ke makam, padahal engkau sudah hancur dimakan cacing tanah? Nabi menjawab, Inna Allah al ardh ajisad al Allah mengharamkan tanah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 anak cucu istri suami sahabat menantu andai tolan kawan sekantor semuanya ikut mengantar ramai merayakan yarji usnani tapi yang dua itu akan pulang ke rumah anak yang disayang semata wayang istri buah hati belayan jiwa sampai masanya kita sendiri juga walaqad jitu munafuradah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 Kau tengok pandang manusia itu macam mabuk, wa mahu misukara. Mereka tidak mabuk, walaupun azab Allahi syadit, tapi azab Allah amat sangat keras. Tampak mereka macam mabuk, sempoyongan, berjalan seperti akan jatuh. Bukan karena mereka mabuk, tapi karena memang kerak bumi sedang bergerak dahsyat, bergerak kuat luar biasa. Karena tiang pancangnya gunung bukit tercabut, Zul A'udat memiliki tiang pancang yang kokoh. Tapi saat itu tak lagi ada bermahana. Wahyabukawahidun yang tinggal cuma satu. Waamaluhu amal. Yang hari ini lupa beramal, fadzakir ingat-ingatkanlah. Inna faatizzikra. Kena ingat mengingatkan. Bersahabatlah dengan orang yang mengingatkan.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 Andai khutib siang ini lupa mengucapkan Takutlah kepada Allah Maka batallah khutbah Jumaat. Kalau khutbah Jumaat batal Berubah solat Jumaat menjadi solat zuhur Begitulah pesan takut kepada Allah Laki-laki perkasa Sehat wal afiat Tak ada satu uzur syari Maka dia wajib mendengarkan wasiat khutbah Khutib menyampaikan usi Kupesankan kepada diriku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 akan ditunjukkan di depan matamu akan kau lihat dengan mata yang terang segar bugar terang benderang wa may yang curang yaati bima yaumal qiyamah kelak kau akan datang membawa kecuranganmu nanti di hadapan Allah tapi as bin wail tak percaya apakah mungkin tulang belulang akan hidup lagi menghadap Allah ya muhammad Ayo ialah buka hadal ilm, baca mabali jawab ma. Apakah mungkin Tuhanmu menghidupkan tulang ini setelah dia ancor berkeping? Nabi saw. diam. sampai akhirnya malaikat Jibril as membawakan jawaban dalam surat Yasin. Kul katakan kepada dia yang tak percaya. Kul katakan kepada mereka yang sekuler, liberal.